Tutkimuksen osallistuminen on aina vapaaehtoista. Eh, osallistumisen pitäisi perustua saatuun tietoa. Tieto annetaan suullisesti ja kirjallisesti ja tähän suojeluun, tutkittavan suojeluun liittyy myös se, että sen tutkimuksen aikana näkee, rähtävä, arkaluontainen tieto käsitellään myös luottamuksellisesti, eli että se ei joudu sitten asiattomiin käsiin. Ja tieto pitäisi mahdollisuuksien mukaan tallentaa sellaisessa muodossa, jossa sitä suoraan voidaan sitten yhdistää siihen tutkittavaan. Tutkittavan täytyy myös tietää sitten se, että ää, hänellä on oikeus keskeyttää tutkimus ilman, että se vaikuttaa hänen hoitoksi. millään tavalla. No, tuossa viitattiin jo niin henkilöihin, joita lakiteksti kuvaa haavoittuviksi ryhmiksi tai vajaan kykyisiksi, vaja -valtaisiksi. eli sinä pidetään vaikkapa vankeja tai oikeuspsykiatisiä potilaita ja vajakykyisinä ää, sitten henkilöitä, joilla on vaikea psyykkinen sairaus, kehitysvammaisuus tai emettiä. jotka tosiaan itse pysty päättelemään saamansa informaation perusteella, että on puolkohelähtäjätutkimus. Heillä ei ole sellaista päättämyyskykyä. Tämä tutkimuslaki antaa tiettyjä erityisiä velvoitteita tutkijoille ja, ja tutkimukselle niissä tilanteissa, joissa tällaisia henkilöitä pyritään repitoimaan. Toisaalta pitäisi muistaa se, että tämän suojelun ei pitäisi mennä liiallisuuksiin. Eli on tietenkin tärkeää sulkea näitä ihmisiä pois tutkimusta, tutkimuksesta joissa se sama tieto voidaan saada kompetenteilla ihmisillä, ja että se saatu tieto voidaan yhtä hyvin soveltaa näihin vajakykyisiin henkilöihin. Mutta niissä tilanteissa, joissa todella on kyse sellaisesta sairaudesta tai oireista, joka koskee nimenomaan näitä erityisryhmiä, Eli niin on, on yhtä lailla eettisesti velvoitetta tehdä tutkimuksia sitten myös näissä ryhmissä. Tutkijan täytyy jollain tavalla arvioida, että mikä sen henkilön oma kanta on siihen tutkimukseen. Eli jos se tutkittava henkilö näyttää vastustelevan ja tutkimukseen ja toimenpiteitä, niin silloin tietysti henkilöllä ei saa sellaiseen kokeeseen ottaa. Tämä suostumus edellyttää tosiaan sitä, että annetaan tietoa suullisesti, kirjallisesti keskustellaan tutkettavien kanssa ja tutkittava antaa pääsääntöisesti itse kirjallisen suostumus Ja allekirjoittaa paperi, jossa todetaan, että suostumus osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tehdään sitä suun tätä. Ja tosiaan siinä paperissa täytyy olla myös maininta siitä, että tutkittavalla oikeus peruuttaa se suostumus tutkimukseen lähdettäessä, ei, ei tarvitse ajatella, että tässä on oltava pakosti kokoisen tutkimuksen aikana mukaan. Tämä kirjallisen suostumuksen periaate tuli Suomessakin 1980-luvulla käyttöön, jo eneltänyt tutkimuslakiakin hyvin pitkälle, ja silloin ainakin varttuneet tutkijat olivat sitä mieltä, että Suomessa lääketieteellinen tutkimus loppuu kokonaan, mitä suomalainen ei pane. Nimensä paperiin, ellei ei ole ihan pakko. Onneksi tämä nyt sitten vääräksi arveluksi, eli kun mahdollisesti tutkimukseen kun tuleville ihmisille, tutkimukseen pyydettäville selvitetään se, että minkä takia se allekirjoitus tarvitaan, niin se ei toki ole niin voida mikään. No, erityistilanteita on sitten, joissa joudutaan miettimään tätä suostumusprosessia sitten, ja yksi on sitten hätätila-tutkimukset, eli on, on vaikka elvytystilanne, ei ole ollut leikennin onnettomuudessa, muuten vakavan vamman, hän on aivoverenkiertohäiliöiden takia tai joku muu, muu tilanne, mörkytystilanne, jonka takia hän on tajutunut, hän ei pysty itse antamaan suostumusta tutkimukseen. Yleisenä periaatteena on se, että silloin kun ihminen ei itse pysty antamaan suostumustaan, niin silloin pitäisi hankkia se suostumus sitten lähimaiselta ja niin kirjallisena. Mutta tietysti tilanteessa, jossa äh, on aputtisairaus, joka vaatii tiettyjä toimenpiteitä nopeasti, niin ei ole mahdollista lähestyä omaisia ja kuulosta eettisestikään äh, hyvältä se, että. Soitetaan omaisille, että puolisonne on nyt ollut antukolaissa, hän on syvästi tajutun, ja minä kertoisin teille tästä tutkimusta, joka haluaisin tehdä, että voisitteko antaa ne no, vaikka pakassa, teille niissä Tietyissä tilanteissa meillä tosiaan on tosiaan mahdollista tehdä hätätilanteissa tutkimuksia, joissa sitten hankitaan se siis suostumus jälkikäteen tutkittavalta tai omaiselta. Ja näissä tietysti on todella tämä eettisen toimikunnan arviosti hyvin tärkeä, jossa jottaa pohtimaan sitä, minkälaisia riskejä tutkimus siihen, että aiheuttaa että verrattuna tavanomaisen hoitoon. Lääketutkimukset on Euroopassa tällä hetkellä poikkeus siten, niin, että lääketutkimusta ei saa koskaan suorittaa muutoin kuin henkilö itsensä tai suosituksen perusteella. Ja tässä varmaan eu komission on ollut ihan hyvä tarkoitus, että on ollut suojella ihmisiä. ajateltu, että heitä käytettäisiin lääketutkimusta ja sitä kautta lääkealan yritysten välikappaleena tuottamaan lääkkeet ja tuottamaan tuottoa lääketeollisesti. Toki tässä on oikeita ajatuksia takana. Mutta se mikä vaikutus tällä on ollut, on tämä direktiivi on ollut Euroopassa, voimassa sitten vuosituhannen alkuvuolta lähtien, on se, että Euroopassa akuuttien sairauksien lääkehoidon on pysähtyy. Täällä ei voida kehittää uusia lääkehoitoja tilanteisiin, jossa se ihminen ei pysty sitä suostumusta antamaan tai jossa edellytetään toimenpiteitä niin nopeasti, että omaisilta ei voida sitä suostumusta antaa. Tämä aiheuttaa sen riskin, että lääkärit alkavat kuitenkin jotain uusia lääkehoitoja, uusia välineitä, laitteita käyttää hoidossa. He antavat kymmenelle potilaalle, sadalle potilaalle ja katsovat sitten jälkikäteen, miten hän noille kävi. Julkaisevat sen, että meillä saatiin tämmöinen tulos. Ja sitä kautta tämmöiset uudet hoidot voivat tulla sitten kliiniseen käyttöön ilman, että niitä on testattu kunnollisissa olosuhteissa. Eli tässä tässä on tosiaan niin aidosta eettisestä kysymyksestä sitten kyse. Eli alutaanko äärimmästi suojella tutkittavia, mutta tämä menetelmä toisaalta johtaa siihen, että ehkä laajoinkin väestön osien hoitoon ei saada uusia hoitoja totessa tilanteissa. Se, mikä on kliiniselle tutkimukselle ominaista, joka on sen tiettyjä niin riskikorttia on todella se, että Kliinisiin tutkimuksiin tutkittavat rekrytoidaan yleensä samoilta vastaanotuilta terveys- ja sairaaloissa yksityisvastaanotuilta, missä ne henkilöt ovat pohdossa. Ja usein se rekrytoija on vielä sitten sama henkilö, joka tätä potilasta on niin kuin hoitanut tähän saakka. Monesti tutkijat ajattelevat niin, että se, tämä suostumusprosessi, eli Tämä informaatio antaminen, henkilön antama suostumus, se on kerta tapahtuma. Sitten kun henkilö on antanut hän jatkaa tutkimuksen loppuunsa. Toki tiedostaa sen, että henkilö voi keskeyttää. Mutta mieluummin se suostumusprosessi pitäisi nähdä jatkuvana, jossa melkein joka kerta kun hoitotutkimuksessa ihminenkään vastaa tuolla, niin hänen kanssaan pitäisi pohdiskella, että onko tämä ihminen aidosti edelleen sitä mieltä, että hän haluaa jatkaa tässä tutkimuksessa. Ja täytyy miettiä sitten tosiaan näitä haavoittuvia potilasryhmiä ja monet tutkijat tai ainakin sanotaan tutkijat, ovat sitä mieltä, että syöpäpotilaat ovat käytännössä aina tämmöinen haavoittuva ryhmä. Eli erityisesti ne potilaat, joilla on sitten etenevä sairausta, vammaista, hoidosta huolimatta, nämä ihmiset varmasti ovat hyvin halukkaita lähtemään mukaan tutkimukseen, joka ehkä jollain tavalla lupaa jotakin uutta mahdollista. Markku Pasanen myöhemmin puhuttelee lääketutkimusta ja siellähän yleensä lääkkeiden ensimmäiset vaiheet silloin kun niitä ruvetaan ihmisellä tutkimaan tapahtuu terveellä vapaaehtoisesti. Koska syöpälääkkeet on aina potentiaalisesti toksisia, niin niissä tutkimukset tapahtuvat sitten suoraan potilaille. Ja niissä tutkimuksissa, joissa ensimmäisen kerran syöpälääkettä annetaan niin syöpäpotilaille, eli syöpäpotilaille, sekä kerta-annoksia, viikon mittainen, niin toistuma niin poispäin, niin Kyse on aina siitä, että todennäköisesti tämä yksittäinen tutkittava ei saa siitä tutkimusohjelmasta mitään hyötyä, kun hän altistuu tiettyyn riskiin. Ja tosiaan silloin kun ihminen on toivottoman tilanteissa, tilanteessa, niin hän on varmasti herkempi lähtemään tutkimukseen. Silloin kun tosiaan omainen antaa suostumuksensa potilaan puolesta tällaisessa akuutisessa tilanteessa tai jos ihminen on vaikka dementoitunut tai vaikka psyykkinen sairas, niin, niin omaisten kuin meidän tutkijoidenkin pitäisi pohtia sitä, että mahtaako se suostumus olla sitten tämän tutkittavan äh, mahdollisen toiveen mukaan. Mitähän se ihminen on silloin kun se on ollut tolkussaan, niin ajattelu yleensä tutkimusta tietysti harvemmin tulee ehkä iltakahvilla keskustelu tuo, että jos nyt saataisiin joku klinnentukkimus tulemaan, niin tavattoman mieletelijä lähtisi mukaan tai että missään nimessä lähde mukaan. Mutta että ehkä sitä ihmisen yleisen elämän asenteen perusteella voi jollain tavalla arvella sitten. Se mikä on tietyllä tavalla riskitekijä tässä tutkittavien rekrytoinnissa on se, että useimmissa tapauksissa todella se potilasta hoitanut lääkäri on se, se tutkimukseen rekrytoiva henkilö. Ja, ja sillä sisältyy se riski, että tällä hoitavalla lääkärillä on tietty niin vaikutusvalta tarttumatta siihen ja potilaaseen. Potilaalla on ehkä tarttumattaan usein halu miellyttää sitä hoitavalla lääkärillä ja sitä kautta tulevaa tutkijaa, halu niin ehkä jatkaa sitä hoitosuunnitelmaa. Se, se suhde on siinä sitten aika lailla epäsymmetrinen. Jos tutkimuksien tiedotteiden ja näitä niin näette sen, että vaikka ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeen, jolloin käytiin nämä oikeudenkäynnit myös natsilääkäreitä vastaan, jolloin jälkeen annettiin tämmöinen Nürnbergin julistus, joka sisällyttää on keskeisesti mukana sitä maailmanlaajuisen viikon Helsingin julistuksen, jossa nimenomaan tämä tutkimuksen osallistuvien vapaaehtoinen eh, osallistuminen ja suostumuksen antaminen nousi keskeiseksi. Niin edelleen tässä suostumusprosessissa on tämmöistä epäsymmettisyyttä, että tutkija kerrotaan mitä teille tullaan tekemään tämän tutkimuksen aikana ja tutkittavaan sanotaan, että allekirjoittaa paperissa, että suostun osallistumaan suostun näihin toimenpiteissä. Mutta tutkija ei sano mitään. Aina pitää tutkija sanoisella paperissa, että, että teidän tietojenne säilytetään luottamuksellisesti, ja jos teille tapahtuu valiko, niin se korjataan. Mutta tutkija ei sinänsä niin paperilla sitoudu oikeastaan mihinkään. Ottaa siinä kieli pitkällä, että kun pannaan paperin nimi, niin sen jälkeen tutkijat, että nyt, nyt päästään niin tekemään tutkimusta. Sitä pitäisi niin miettiä, että miten suostumuksen liittyä liittyy myös tutkijan Siihen sanotaan paperi, jossa tutkittava suostuu osallistumaan, niin tutkija panee nimensä paperiin, jossa sanotaan, että sitoudun noudattamaan lakia ja järjestystä, sitoudun ylläpitämään elämää ja kunnioittamaan ihmisarvoa, pyrkimään hyvää välttämään pahaa. Tässä tätä epäselvyyttä korostaa sekin, että lääketutkimuksissa niin tutkija joutuu sen toimeksiantajan suuntaan tekemään sopimuksessa, että minä vannon, että noudatan ja lääketuotoksen määräyksiä, säätävällisiä lääketutkimuksen ohjeita että tutkija sitoutuu kyllä sen puolelle, mutta että virallista paperilla olevaa sitoutumusta ei tee sitten tutkittavan kanssa. Tuo on se, että jatkossa pitäisi miettiä. Ja tosiaan vajakykyisistä vielä sen verran, että tosiaan vajakykyisillä, eli vaikeasti psykiisellisesti sairaalaan dementoituneilla kehitysvammaisilla henkilöillä tehtäville tutkimuksilla täytyy olla aina hyvä peruste, eli tietoa ei voida saada muutoin kuin tutkimalla. Tuossa meidän täytyy huolehtia siitä, että heilläkin tehdään tutkimuksia, jotka hyödyttävät heitä. Lainsäätäjän mukaan sitten tutkimuksissa, näillä ihmisillä tehdään, täytyy olla suurempi henkilökohtainen hyöty Hyötyä täytyy olla välittömästi tähän, tähän henkilöön 50 ja tuosta riskiä täytyy olla sitten vähäisempiä. Sama koskee sitten myös alaikäisiä. Eli se täytyy olla sellainen, että se tieto ei voida saada silti muuta kuin alaikäisiä. Tämä on toisaalta kääntäen tärkeää, että lapsilla myös tehtäisiin tutkimuksia, esimerkiksi lääketutkimuksia. Tähän saakka valtaosa lääkehoitoista, jota annetaan lapsille, perustuu tietoon, joka on saatu aikuisin. Ja ne annokset, teho, turvallisuus, niitä ei välttämättä suoraan sieltä aikuisista voida soveltaa lapsiin. Me tarvitsemme tietoa tutkimuksista, ja sairauksien hoidosta ja diagnostiikasta nimenomaan lapset. Mutta toisaalta lapset, jotka eivät itse pysty sitä tietoon perustuvaa suostumusta antamaan, niin heitä täytyy sitten hyväksikäytöstä suojata. Sen ohella, että ihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä suojellaan, niin meidän täytyy suojella tätä Eli kaikki sellaiset seikat, jotka liittyvät ihmisen terveyteen, sairauteen kaikki tiedot, ne ovat luottamuksellisia, ne ovat arkaluontoisia ja tutkijan täytyy varmistaa, että ne tiedot pysyvät sitten tuota, ainoastaan ne takanaan eivätkä leviä sitten asiattomiin käsiin. Nykyään tietoja tosiaan pääsääntöisesti säilytetään sitten sähköisessä muodossa ja silloin on aina sitten riski, kun koneet ovat erinäköisessä tietoverkossa, että, että joku hakkeri voisi nyt peruttaa murtautua. Ja ja ehkä ymmärtämättömyyttäänkin levittää sitten, äh, tietoja, jotka ovat todella arkaluontoisia yksittäisten ihmisten kannalta. Aikaisemmin totesin, että eettinen pohdinta niin se täytyy jatkua siitä tutkimuksen suunnittelusta äh, toteutukseen ja sen tutkimuksen päättymiseen äh, asti. Eli jos meillä on kyseessä hoitotutkimus, niin täytyy miettiä, millä tavalla se tutkittaviin hoitojärjestetään sitten tutkimuksen päälle. Onko mahdollista, että he voisivat jatkaa sitä hoitoa, joka on aikana tutkimuksen osoittautunut hyödylliseksi, tai millä tavalla se muuten järjestetään? Jatkaako se potilasta ja saman terveydenhuollon yksikön hoidossa, vaan järjestelenkö hoito muu? Ja sitten aina voi tohtia sitäkin, että mikä vastuu tutkijalla on sitten niistä tuloksista, niiden tulosten vaikutuksista, joita sitten saadaan. Tutkijan ammattitaitoon, tänä päivänä, ja tietysti aina voidaan sanoa, on kuulunut ja on pitänyt kuulua se, että nämä eettiset periaatteet tunnetaan, ja tunnetaan ne tietyt suositukset ja määräykset, jotka koskevat niistä tutkimusta. Tutkija ei voi lähteä siitä, että jos hän joutuu sitten jonkin ohjelmiin, hän sanoo, että en, en tuota tiedä, mistä minä voisin sehtiin. Tutkijan velvollisuus on hankkia se tietoja ja noudattaa niitä määräyksiä samalla tavalla kuin värdemme liikenteeseen, niin meillä täytyy olla jonkunlainen, jonkunlainen käsitys sitten